Ja, jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Ja, som vanligt brukar jag ta fram vissa tankar som Guds ord ger oss. Och det är ju väldigt viktigt att eh, våra tankar blir befäst i ordet. Att eh, ordet får komma till sin rätt i våra liv. Att vi förstår hur viktigt är detta som vi finner i ett av sänderbreven, brev till Efe, i Philadelphia. Ja, där står det att du har tagit våra på mitt ord. Och det är tanken också med den här sändningen att det ska spåra dig att ha fasta på Guds ord. Hur vi kan få uppleva seger över synden. Och det, eh, huvudtanken är att det, det låter naturligtvis inte så uppbyggligt att tala om synden. Men det är dessvärre nödvändigt. Ja, mycket nödvändigt. Och vi kan genom hela Bibeln se människans kamp mot synden. Ja, Hebrevbrevs författare till och med säger att den så hårt omsnärjer oss. Därför ska vi lägga av allt som är till hinder, finner vi i Hebrebrevet 12. Allt som är till hinder. Men så står det så här, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Ja, det talar ju verkligen om att det är en kamp att få vara med om. Kampen mot synden. Men den här kampen mot synden, den kan föras på olika sätt. Den kan eh, inte också leda till att det blir en fullständig seger över synden. Ja, nu lär ju Johannes, aposteln Johannes i sitt brev att eh, om vi säger att vi inte har vann synd. Men det är frågan om, om synden får härska i våra liv. Eller om det är någonting i vårt hjärta som vi värnar om. Vi omhulldar någonting. Det kan bara vara en, en tanke som finns. Och ett begär som vi aldrig kommer rätta med. Och det finns då alltså också verkligen en frigörelsens väg till detta. Det är många troende människor som lider nederlag gång på gång. Det är nästan att det blir så att istället för att gå från seger till seger går man från nederlag till nederlag. Och jag ska försöka eh, reda ut det här med hur vi kan komma bort ifrån detta att eh, det blir ett fall nu och då. För Guds ord lär att det finns en väg till seger. Och, men innan jag går in på det så måste jag också förklara det att det är två skilda saker att leva i synd och att falla i synd. Det är två skilda saker. Det ena handlar om en förhärdelse. Men det andra handlar om att man inte har upplevt att bli befäst i Guds ord, för att det är genom Guds ord som vi vinner seger. Ja, det är väldigt viktigt att vad Bibeln lär om vår kamp mot synden, att vi får verkligen se det i klarhet. För älges kan vi aldrig komma fram till fullkomlig seger. Det är ju viktigt att eh, vi upplever att det enda som kan hjälpa oss det är Guds ord. Det finns en bok som eh, har betytt väldigt mycket för många. Jag mötte själv en bror som nu är hemma hos Herren. Och han fick tag i en bok av David Wilkerson. Boken heter ju Det är fullbordat. Och som under rubrik står det Hur du får en bestående seger över synd. Det är fullbordat. Ja, det är verkligen så att genom Jesus seger på korset så finns det fullkomlig seger över synden. Och eh, annars skulle inte Petrus exempel säga så här att. Om vi vindlägger oss om att göra vår kallelse och utkårelse fast ska vi aldrig någonsin komma på fall. Men jag måste utvända just det betydelsen av att se Guds ord. Eh, hur det ger en klarhet i detta med en fullkomlig seger över synd för att vandra vid andes, står det, då gör vi inte vad köttet vill. Eh, synden har ju sitt sett i vårt kött, i, i vårt hjärta, och därför är det så viktigt att också att vi överlämnar kampen åt Gud, för i oss själva kan vi inte vinna seger. Det är en viktig lärdom för våra att när man tar upp kampen mot synden och upplever det att det är saker och ting i ens liv som inte är Gud tillväg men man får aldrig seger över detta och det blir ett fall då och då. Det här var också var en kamp som vilke som fick vara med om. Och vägen till fullkomlig seger. Han fick verkligen göra många fruktlösa försök. Men så fick han uppleva att Gud öppnade hans ögon för ordet. Jag själv upplevde här: Att det är en våldsam kamp. Och att det finns vissa. Eh, sanningar i Bibeln som man måste ta fasta på för att det är genom tron vi vinner seger inte genom våra ansträngningar utan jag tänker bara på ett sådant ord i romabrevet 6 att vi ska kunna hålla före att vi är döda från synden för det är ett faktum att håller vi fast vid detta så kan det leda till fullkomlig seger över synden. Men jag ska också be Gertrud som är med här i vår enkla studio här på Hjärnvetsgatan 4 att läsa några axplock ifrån den här boken. Som jag sa, har jag mött en bror som sa att denna bok den förändrade mitt kristna liv och det var den största upplevelsen jag har gjort sedan jag blev frälst. Så var det när han fick tag i den här boken som är verkligen vägledande i just den här kampen mot synden. Det är en våldsam kamp. Det, det, det ger ju Bibeln klart besked om. Men det är frågan om att vi förstår att eh, vi får vägledning genom Guds ord på sådant sätt att dess makt inte får intrång i våra hjärtan. En annan sak är ju det om man värnar om någonting som man inte vill lämna. Men för den som avskyr synden och vill lämna allt om man nu fortfarande också upplever att det får intrång i hjärtat. Att man kommer inte till fullkomlig seger. Det är ju som han efter en tid som förkunnare också till och med. Kämpade oerhört men att han till sist kom få insikt om. Till exempel det nya förbundet, vad det innebär. Och Jesus som vår överste präst. Det är två avgörande saker för oss att få tro på, insikt på. För, för det är nödvändigt som ska leda till seger över synden. Gud har ju inte kallat att sina barn ska falla. Eh, ja Det blir fall och på fall. Och så... Upplever man att nu har man mobiliserat allt vad man kan. Och så nu ska det då bli seger. Men så kommer man till den punkten att det här höll inte. Det blev åter ett fall. Kanske inte med samma men det var någonting som inte gav vika. Men nu ska vi ta del exempel då av... Det är bara några axplocken i den här boken. Den boken är utgiven på Sjöbergs förlag och trycktes 2016. För det första ska vi läsa. Ska jag bli hjärte läsa ett kort stycke bara där hur önskan alltid kan slå ut som ett spetälska för oss. Synden liknas ju vid spetälska. Och då är det vad vi hittar i den här boken som David Wilkerson skriver. Sen ska vi också se två vittnesbörd om människor som fick uppleva välsignelse av att höra hans förkunnelse om de här tingen. Mm. Ja, för att det står så här att vi ska titta på Ussias sorgliga slut. Spetelska slog ut på hans panna inför prästerna inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Överste prästerna Sarja och alla prästerna vände sig till honom och de drev genast ut honom därifrån. Och själv skyndade han också ut eftersom Herren hade straffat honom så. Kung Ussia var sedan betelsk ända till sin dödsdag och bodde i ett särskilt hus. Eftersom han var betelsk, så var han utesluten från Herrens hus, står det i krönikeboken 26, 19-21. Vad har nu berättelsen om Ussia att lära oss? Den säger oss att oavsett hur mycket vi försöker besegra synden, Oavsett hur mycket vi förlitar oss på att våra egna gärningar, vårt kött och vår energi ska ge oss seger, kommer syndens vetelska alltid att slå ut på oss. Precis när vi tror att vi har något att ge till Gud, när vi tror att vi har fått överhanden över vår synd, att vi är mer än segrare, då slår överträdelserna ut än en gång. Ussia trodde att han var helig på grund av sina 50 år av trofasthet mot Gud. Men i samma ögonblick som han försökte att agera som sin egen överste präst, såg han sin sanna belägenhet. På samma sätt är det idag. När vi försöker komma till Gud med våra egna gärningar och vår egen kraft får den helige ande oss att inse hur svaga och orena vi är. Vi faller tillbaka i en synd vi trodde att vi hade besegrat och upptäcker att det inte finns något gott i oss. Ingen betjänst eller rättfärdighet överhuvudtaget. Vi ser vårt behov av en överstepräst som kan rena oss från vår spetälska. Tack Gud att vi har en sådan överstepräst. Han helar ömsint vår spetälska- Förlåter oss tålmodigt för vår synd och upprättar vår själ på ett övernaturligt sätt. Den där sista meningen måste du läsa om mm. igen. Det som är han ja. ja, han helar ömsint vår spetälska. Förlåter oss tålmodigt för vår synd och upprättar vår själ på ett övernaturligt sätt. I den här boken så är det medtaget om några... Vittnesbörd av människor som upplevde frukten av att lyssna till hans förkunnelse i det att han hade gjort den här upptäckten och kunde hjälpa människor som kämpade en ojämn kamp. Det är dels den här broderns vittnesbörd. Ja, där står det står att vandra i det nya förbundet innebär en förvisning om att mina strider egentligen inte är mina utan guds. Jag kom till Jesus från en homosexuell bakgrund. Genom åren har jag ofta undrat varför Gud tillät mig att känna mig attraherad av personer av samma kön. Gjorde han ett misstag när han skapade mig? Är jag ett svart får, ett djävulens barn? Kanske Gud helt enkelt glömde mig någonstans längs vägen. Även efter att jag tog emot Jesus som min frälsare ställde jag dessa frågor. Jag insåg att min väg till frihet är något jag är totalt oförmögen att åstadkomma i min egen kraft. I mig själv är jag allt för svag för att motstå frästelse och göra det jag vet är rätt. Även om mina känslor växlar och mitt personliga liv går upp och ner förändras inte Guds standard. Vägen till frihet är hans verk, inte något jag kan åstadkomma i egen kraft. Och det är definitivt inte något som händer på grund av vad jag förtjänar. Att vandra i det nya förbundets sanning är inte någon magisk eller enkel resa. Det handlar helt enkelt om att veta att mina strider egentligen inte är mina utan Guds. Han kommer att utkämpa dessa strider och vinna. Och han kommer att hjälpa mig om jag ber honom om det. Att förstå det nya förbundet och att vandra i hans kärlek, nåd, barmhärtighet och kraft är den enda vägen till varaktig seger för mig. Ja, vi tar ytterligare ett eh, vittnesbörd. Och det som eh, fick eh, lyssna till dig till David Vikerssons förkunnelse. Ja, där står det så här att förståelsen... Av det nya förbundet öppnade upp Bibeln för mig och det är min fasta övertygelse att denna undervisning för dig tillbaka till den första kärleken. I början av 1998 påbörjade David Wilkerson en grundlig undervisningsserie om det nya förbundet i Times Square Church. Jag trodde att jag förstod ämnet eftersom jag själv hade en teologisk examen, men den verkliga uppgången Uppenbarelsen kring detta hade ännu inte landat hos mig. Det tog faktiskt ett helt år och många predikningar över ämnet innan den helige ande skänkte mig ljus över detta. Jag kommer väl ihåg den dag som insikten drabbade mig. Det var i november 1998 och rubriken på Davids predikan var Varning för hundar. Uppenbarelsen om det nya förbundet, det som upprättades mellan fadern och sonen, och utesluter alla ansträngningar från vår sida, träffade mig som blixten under hans predikan. En enorm glädje fyllde mitt hjärta och jag blev lättad och befriad från gärningsevangeliet. Jag minns de efterföljande promenaderna med min fru i Central Park, då vi oavbrutet pratade om hur denna fantastiska sanning hade gått oss förbi under så lång tid men hur oerhört glada vi var över att nu få vandra i den. Denna djupare förståelse av det nya förbundet öppnade upp en ny dimension av skriften. Det är min fasta övertygelse att denna undervisning för dig tillbaka till din första kärlek. Det nya förbundet återför dig nämligen till att förstå att allt handlar om Guds kärlek till dig. Och inte om att du ska försöka återfå din kärlek till honom. David sa upprepade gånger. Det går inte att leva i väckelse utan kunskap om det nya förbundet. Om den enda anledningen till att jag under tolv år var en del av Times Square Church var att jag skulle få tag på denna förståelse så var det värt det. Denna uppenbarelse har varit avgörande för mitt liv och min tjänst. Jag vet att undervisningen om det nya förbundet har påverkat andra minst lika mycket. Men i mina ögon är det mitt liv som har förändrats mest, skriver Neil. Jag tänker också på det här att eh, det ordet som jag redan har citerat från Petri första brev. Eller andra brev är det. Där han skriver då: Efter att det är angeläget att vinlägga sig om det som hör gudsfruktan till. Och att om vi gör det, vi gör och kallar oss så ska vi aldrig någonsin komma på fall. Det kanske låter väldigt. Stora ord, men det är sant. Det finns en fullkomlig befrielse från syndens makt. Romabrevet lär verkligen om människans kamp mot synden. Första delen i Romabrevet handlar om synderna. och Det är väl det första som den som mottager Jesus som sin personliga frälsare att få uppleva att alla, det är syndens gärningar man har varit med om i sitt liv. Det kan förlåtas och man kan stämma in med sångarens ord. Att synder av alla slag, det strykas med ett enda drag. Ja, då den nyfrälste glad i hågen begynner sin färd och upplever att... Det finns någonting mer än detta än bara syndens gärningar. Sedan kommer ju romabrevet in på detta med syndens eh, inte som gärning utan som en natur en makt som finns i våra liv. Paulus själv fick ju erfara detta vad det innebar att det var en makt som han inte rådde på. Vi känner så väl till Roma 7. Där det avslöjas att han upplevde att det var någonting som inte han förmådde bemästra. Det var en makt. Och den fanns inte där utom honom utan inne i honom. I sitt hjärta. Och därför är det så, det är ju så att kroppen är ju själva... Sätet för synden. Och därför så säger Paulus så här att eh, i slutet av kapitel 7, brevet, att eh, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Där alltså synden har sitt boende. Ja, Gud var det tack genom Jesus Kristus. Jag kan säga så här också att om vi har verkligen förstått och den här lärdom som vi finner i det är ju bok, det är fullbordad, så finns det en väg till fullkomlig seger över synden. För sedan så handlar det om eh, att det finns en lag som befriar att man får leva genom befrielse, ständig befrielse genom andens lag, att den får råda. Har vi förstått detta att kampen gäller inte vad vi förmår och kan utan det handlar ju också då att Paulus fick uppleva, uppleva att det här var någonting som han inte klarade av. När han utropar för att han hade också fått upp ögonen för Guds frälsning till befrielse från synden. Gud var det tack genom Jesus Kristus finns det fullkomlig seger. Och det är ju den segen vi ska leva. Jag tänker på bara frukten en frukt utav att eh, förstå Guds hela eh, fulla frälsning. Det är ju det här ordet att... Eh, eh, vi behöver alltså inte göra oss bekymmer hur vi ska vinna seger över synden. Då det finns en som ställer upp för oss och vill bli den som segrar över synden i oss. Då kommer som en frukt vad vi kan läsa i Filippe brevet 4 och 7. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara edra hjärt och tankar i Kristus. Synden, det börjar i tankelivet. Någonting som kommer in genom sinne i sinnets sinnesvärd. Men här finner vi en frukt av detta att ha en, en full insikt i Guds förälsning. Att få uppleva hur Guds frid Bevara våra hjärta och tankar i Kristus. Den kan bevara alltså både vårt hjärta och våra tankar. Det är ju en oerhört segelställning om erfarenhet av Guds frälsning. Vi får tyvärr sluta för den här gången. Men det här är bara lite dagsplock om vad Bibeln lär om en vägen till fullständig befrielse. Gud jag signa dig som har lyssnat och på återhörande.